Родіна. Радіо Родина рідною мовою про найрідніше. З вами Радіо Родина. Час програм для школярів та юнацтва. У студії ведучі Майя Манько та Оксана Блашевська. Вітаємо вас, друзі, і запрошуємо найближчі 50 хвилин провести разом з нами. Запевняємо, буде цікаво. Адже на вас чекає багато пізнавальної інформації, корисні поради, цікаві розмови та конкурс для інтелектуалів. Оксана, як ти ставишся до реклами? Знаєш, я розумію, що без реклами в сучасному світі не обійтися. Але інколи вона так дратує. А як ти вважаєш, чи багато в нас корисної реклами? Ти маєш на увазі соціальну рекламу? Важко сказати. Тут, напевно, без соціологічного дослідження не обійтися. От саме таке дослідження провела учасниця третього етапу всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт МАН Марина Прокопенко із Сум. Точніше, вона з'ясувала, як соціальна реклама впливає на дітей та підлітків. І взагалі, чи достатньо в нас її? Про результати своєї роботи дівчина сьогодні розповість у формулі знань. Це буде за 20 хвилин. А зараз у нас мовна програма. І вона сьогодні допоможе нам вирішити одну непросту проблему. Яку саме? Як звертатися до незнайомих людей. Мені не подобається, коли до мене звертаються дівчина. Значно приємніше почути «пані». А які ж є універсальні етикетні форми звертання і як не образити тих людей, до кого ми звертаємося? Це знає ведучий передачі «Загадки мови» Олександр Авраменко. Добрий день усім радіослухачам! Сьогодні ми поведемо розмову про те, як звертатися до знайомої чи незнайомої людини, а в кінці передачі – підсумки нашого радіоконкурсу яких тільки формул немає в нашій мові. Пан – пані, добродій – добродійка, товариш – товаришка, громадянин – громадянка, хлопче або ж молодий – чоловіче, дівчино – жіночко, ти, ви і навіть ей. Якою ж із форм звертання слід послуговуватися із-за яких обставин? Саме про це ми поговоримо з членом-кореспондентом Національної академії наук України, професором, доктором філологічних наук і просто прекрасною людиною Світланою Яківною Єрмоленко. Добрий день, Світлано Яківно. Добрий день, Олександре Миколайовичу і добрий день нашим шановним радіослухачам. Світлано Яківно, звертаючись до вас, мені легко дібрати потрібну етикетну формулу, адже я знаю ваше ім'я і по батькові. А ось як звертатися до незнайомої нам людини? Залежно від різних ситуацій. Я відразу уявила собі, де ж ми хочемо звернутися. Ось виходжу я з метро, і на хрещатику багато людей виходять. Але дехто зупиняється в дверях. Як я маю звернутися? Пане, ви виходите? Пані, ви виходите? Добродійку, ви виходите? Я такого не чула і сама ніколи не скажу. Ситуативно ми завжди користуємося, вибачте, будь ласка, у нас є універсальна формула, універсальний етикетний пристрій, я б сказала. Вибачте, будь ласка, або будь ласка, ви виходите, будь ласка, Можете дати мені місце. Тобто якщо... ми цими словами привертаємо увагу. Так, так, і звертаємо. Звичайно, ніхто не скаже «ти» у цих етикетних формулах «вибачте», «пробачте», «будь ласка». Звичайно, на ви. Звертання відразу до офіційних осіб, мені здається, вже не обговорюється питання соціального статусу пан, пані, устали на, устали на форму, так само, як ми за кордоном і закордонці у нас. Це прийнято, це прописано Протоколь, і протоколом так. ситуацію. Ще одну я хочу торкнутися її. Безособове звертання ярмарок. Багато людей. І ви чуєте звертання, «Жіночко, виберете, чи, жіночко, візьміть у мене там молоко, сир». Звичайне українське звертання, і не треба тут бачити якогось приниження емоційне, звичайне звертання. І навіть, як пропонують автори такого посібника українською, кажуть, так, вони одесити, в Одесі, вони на базарі, їм приємно чути «дамочка». Думаю, при демократичних наших таких стосунках це теж не заборонено українською мовою. Не заборонено. А, скажіть, а от на вашу думку, вказівка на стать вона не принижує людину. От, скажімо, пономарів пишу спосібнику культура слова. Що так ми дійдемо до самця і самички? Тобто навіщо наголошувати на статі? Чи це скажімо світова практика не тільки в нашій мові? Ми вказуємо на стать при звертанні в історії нашої мови і нашої культури було розрізнення. Ми знаємо за етикетними форми. Формулами епістолярного стилю. І навіть у літературі в поетичній мові це відбилося. Панно, і, тобто розрізняли і пані, і панна. Уже nice. не розрізняють yeah. цього. Мовна практика сама відкорегує. Воно дуже залежить, чому пан і пані так широко на всій Україні не приймаються. І не тільки, я думаю, це на Дніпрянщина. І в Західній Україні неоднозначно до цього ставляться. Mm -hmm. І в Західній навіть, так? Звичайно. Це, мабуть, я... через нашарування з тих епох кріпусного Це так? соціальне. Mm -hmm. І я знаю, що викладачі Львівського університету є Роксалана Петрівна Зорівчак і Олександра Антонівна Сербенська. Вони не можуть собі уявити, що до них звертається пані Роксоляна. Вона викладач університету, в неї є ім'я й по-батькові. І Олександра Антонівна теж казала. Що це за. Лесю. Це в побуті прийнято, але до професора, ім'я якого відомо, має бути Олександра Антонівна. Так. А от чи можна нині заміняти при звертанні кличний відмінок називним? Як це було з радянських часів? Річ не тільки в радянських часах. Тому що справді називали цю форму клична форма, а не відмінок. Так. І його обмеження було там фольклорною, поетичною мовою, художньою. А зараз у нас прописано кличний відмінок самостійний стійний відмінок української мови, і ви знаєте прекрасно, як важко навчити учнів, щоб вони писали не Сергіє, а Сергію. А Сергію. Так, творення форм кличного відмінка дуже, дуже складно. складно, дуже складно. А якийсь універсальний такий рецепт, ну, принаймні, щодо імен? Бо ми найчастіше... частіше звертаємося. Найчастіше все-таки є два такі для чоловічого роду імен: Микола, Миколо, Петро, Тре, тобто це вже два закінчення. І для м'якої групи Андрію, Сергію, Сергію, Василю, жіночі імена, жіночі імена Марії. Чим відрізняється м'яка відміна жіночого від чоловічого? У м'якій групі ми вживаємо є, так? є жіночого роду, так? а на твердий Галино. О. Галино, Наталко. але в нас є. Галю, бабусю, Це писливі, писливі форми, експресивні форми. Так. Офіційно ми напишемо Зоє Миколаївно, а погукаю я Зою, mm -hmm. так, так як і Галю, правда? Ага, так, так. Ходи сюди. Яку ще можна щодо цього помилку сказати в двох іменах чоловічих? Оце було хитання останні 10 років. Олег. І Олег... ігор, ну Олеже, це давня форма княже. Так а Олегу сучасний, ні? Олегу запропонували років десять тому, коли перевидавали словник власних імен. Було там Олегу. Потім таке отут мовна практика, радіо перемогло. Uh -huh. Почали на радіо звертання кличнею відмінком поета, письменника, митця, і до нього звертається Олеже, як uh -huh. друже. І вона, це мовна uh -huh. практика, перемогла. Тепер і ми пишемо у посібниках в регулятивній нормі Олеже, але я б не відкидала і форму Олегу. І врешті мовознавці теж деякі кажуть, що це має бути дві паралельні форми. Так що і друг Друге Ігор, як ви кажете? Ігорю. Ігорю Івановичу. І я так кажу. А от тут до якої відміни його зарахувати? Тож так, іменник він... засновує на «р», це дуже складно. Це дуже так. складно, я знаю. Так. Коли пишуть «ігором» і так. кажуть «ігорем», тобто це мішана така відміна. Так. Я кажу «ігорю», не «ігоре». Але, бачите, мовна практика має все регулювати. І розставити Побачите, на своє місце. Ви слухаєте програму «Загадки мови» і ми далі ведемо розмову з мовознавцем Світланою Єрмоленко про те, як треба звертатися до людей. Світлана Яківна, у звертанні ми не можемо обійти гендерної ознаки, ми про це сьогодні вже говорили. А от скажімо, як звернутися до жінки-міністра? Пані-міністр чи пані-міністре? От пані-міністр мені якось ріже слух. Пані міністре так. ріже, і мені теж. Тому що пані міністр має бути. Але так. ж от, на позначення професії ми використовуємо чоловічий рід, так? А в чоловічий рід має вкличеному відмінку закінчення «е», так же міністре. Я завжди не втомлююсь повторювати одну свою формулу. У мові немає два по два чотири. Немає такого, звичайно. І не треба багато винятків. Але все-таки є ситуації, ми з вами не скажемо «пане после». Хоча так За... слід утворювати форму. Закономірно так, так, утворена, закономірно утворена. Як Богдане Голубе, так. так. І особливо... Такі утворення, такі форми, які викликають небажані якісь емоційно-експресивні реакції. Пані міністре, дуже виразно, міністре, чоловічий рід. Так, і пані міністр. А пані міністр, так. це нейтральне навіть, я б сказала. Світлана Якимовна, дякую вам за участь у нашій програмі і чекаю на вас знову, адже у наших слухачів ще багато цікавих мовних питань. Я дякую за увагу радіослухачам. Ви слухаєте програму «Загадки мови». Остання рубрика присвячена нашому радіоконкурсу. Його завдання було таке. Розтлумачте походження назв зимових місяців – грудень, січень і лютий. Можна було ще й додати казку або легенду про них. Надійшло багато листів. Більшість із вас, дописувачі, давали традиційне тлумачення походження назв зимових місяців. Грудень названо так через те, що земля від морозу береться твердими грудками. Січень – Січе холодним морозом, а лютий насилає на землю люті вітри і найсильніші морози. Хочу відзначити імена учасників конкурсу, чиї роботи особливо цікаві. Це Парасковія Благодир із Другобича, Людмила Сорочинська із Кам'янця-Подільського, Марія Клочко із міста Сарни, що на Рівненщині, Юлія Ярова з Кіровограда, Лідія Гуда із Моршина Львівської області, Валентина Зосимчук із Тернополя. Дякую вам за участь у конкурсі. Ну а хто ж переможець? Пропоную вам послухати одну з найкращих робіт. Автор її не один, а цілий колектив. Це члени гуртка, юний дослідник Центру технічної творчості «Дозвілля школярів і молоді» Дніпропетровського району села Партизанське. На жаль, імені свого наставника вони не назвали, а ось зараз слухаємо казку. Було це давно. На квітучій землі, у щасливій країні, Жили гарні роботящі люди Вони не знали ні холоду, ні голоду Правив ними Бог А головним розпорядником часу був рік, великий чоловік Мав рік чотирьох дітей Весну, літо, осінь та найменшу зиму по черзі рік передавав їм годинник, що відміряв однакові проміжки часу. Лише зимі він не довіряв годинника, бо була вона суворої вдачі. Спочатку володаркою часу була весна. Збігав час весни, і передавала вона годинник літу. Закінчувалася друга третина часу, і літо передавало годинник осені. Закінчувалася пора осені, і передавала вона годинник весні. Усе це повторювалося багато разів І не було часу для відпочинку Звернулися втомлені люди, звірі, птахи, дерева До Бога, аби той виділив час для відпочинку Бог вислухав їх і наказав року розділити час на чотири частини. А прохачам відповів, «Добре, буде у вас час на відпочинок. Землю я вкрию білою сніговою ковдрою, щоб відпочивала. Люди харчуватимуться тим, що припасли з осені. Птахи відлетять в інші теплі краї, а звірів впадуть у сплячку». А хто не засне, буде проводити час у пошуку їжі Щоб зігрітися, люди у своїх оселях збудують печі і палитимуть вогнище Після осені нехай володарює наймолодша сестра Зима з її синами-бешкетниками груднем, січнем і лютим Зраділи прохачі таким змінам, і ось настала зима Син її грудень скував землю морозами, намостив з льоду та снігу кучугури, та люди не злякалися. Вийшли на вулицю та нумо веселитися. На зміну грудню прийшов січень, побачив, що люди радіють, і давай сікти їх вітром та снігом. Злякалися люди і поховалися в будинках, а тваринам у лісах і сховатися ніде». Прийшов лютий і ще гірше з людей знущається Тріскучими морозами лякає Уже й харчі закінчуються І стали люди просити Бога Повернути все, як було На що їх правитель відповів Як було, не поверну Бо не пізнавши нещастя та негоди Ви не цінували все хороше, що мали Але зроблю так, щоб місяць лютий Панував на два дні менше І наказав Бог зимі передати годинник весні А та літу, а за літом наступила осінь А за осінню знову зима Ось така оригінальна казка про зимові місяці. Сподіваюся, вона вам сподобалася. Саме вас, гуртківці, юний дослідник із села Партизанське, що на Дніпропетровщині, ми визнали переможцями. Вітаю вас і ось найближчими днями чекайте поштою приз – невеличку бібліотечку. Наша програма добігає кінця. Пишіть нам і слухайте нас. А ми щоп'ятниці і далі будемо розкривати секрети української мови. Наша адреса. Українське радіо. Програма «Загадки мови». Хрещатик 26. Київ 1. Індекс 01001. Художній текст читала Оксана Шевчук. З вами був автор і ведучий програми Олександр Авраменко. До наступних зустрічей! Найкращі слова про найрідніше. Родину, школу, дім. У передачах «Радіородина». Наша зустріч триває. У студії працюють журналісти Майя Манько та Оксана Бажевська. А чи не забагато ми сьогодні говоримо про навчання? До того ж уроки вже закінчились і тиждень робочий теж. Напевно, нашим слухачам хочеться відпочити, розслабитися, послухати гарну музику. То ти пропонуєш зробити зараз музичну паузу? Можна сказати, що так. Я пропоную і поговорити про музику, і послухати музику, справжню українську, оригінальну. Чудова ідея. Впевнена, наші слухачі люблять таку музику. А про якого виконавця йдеться? Вгадай, ось підказка. Ця співачка виграла гран-прі фестивалю авторської пісні «Оберіг» у Луцьку і стала лауреатом «Червоної рути» у Чернівцях. На сцені вона завжди виступає з гітарою. Це Марійка Бурмака, правильно? А вже ж! Нещодавно співачка видала новий альбом. Про нього я й розповім у рубриці «Після уроків». Чи багато ви знаєте пісень, написаних на вірші українських поетів? Я лише кілька. Коли була маленькою, мама мені співала колискову рученьки, ніженьки, лагідні очі. Автор цієї пісні – поет Микола Сом. Я дуже любила цю колискову. І знаєте, поетичні твори настільки прекрасні, що аж хочеться, щоб вони ставали піснями. Так вважає і українська співачка Марія Бурмака. Нещодавно у столичній книгарні вона презентувала дитячий альбом. Увійшли в нього 10 пісень на вірші українських поетів. Наталі Забіли, Платона Воронька, Катерини Перелісної, Андрія М'ястківського. Як писався цей альбом? Дізнаємося Свідця самої співачки з великим натхненням. Ну, спочатку я просто спеціально купила дитячу антологію української літератури і перечитала це 18 століття, 19 століття, 20 століття. Я вирішила брати українських класичних поетів. До сучасних ще просто руки не дійшли. Я прочитала дуже багато чого. Звісно, Наталя Забіла. Платон Воронько. Дивно, що вірш Хлопчик помагає, досі пісеньки немає. Але так само якісь були поети, про яких я почула вперше Андрій Мястківський, прекрасний вірш Вісіми діти українські. Взяла вірші, потім деякі вірші відрива. Дагувала. І до багатьох віршів написала приспів. От, до вірша Андрія Местківського "В наше небо синя-синя, наше сонце золоте, хай любов до України в кожному серці проросте". Спочатку вибрала 30, потім 20 віршів, потім 10. Одну пісню написала група Шопінаур як подарунок це Миша. З самого початку я так хотіла, щоб це були короткі версії, щоб кожна дитина могла взяти цю пісню і заспівати. І мені здається, що це була прекрасна ідея. Добре, що альбом такий вийшов. Я дуже радію, що там є пісні до різних свят. Наприклад, до нового року і Великодня. Марія Бурмака справді хотіла зробити цей альбом універсальним. Мені хотілося, щоб не весь альбом новіші на Наталі забіли, щоб була пісня до Великодня, бо немає пісні до Великодня, Щоб була пісня до нового року. Була пісня, яка звучить так, ніби це зіграв музичний керівник в дитячому садочку. Там от можна бути песиком. Тобто, пісня для дитячих ранків. Через те, я дійсно підбирала за принципом, щоб вони були різні. На презентацію дитячого альбому завітало дуже багато дітей, деякі навіть виступали, бо вивчили кілька пісень із цього альбому. Це учениці 3 класу Київської школи номер 194 «Перспектива» Світлана Бондаренко, Марія Древаль і Дарина Компанієць. Розкажіть, будь ласка, дівчата, як вам цей альбом? Мені дуже подобається, тому що там веселі пісні. Зараз мало таких пісень для дітей, і мені подобається, що можна проспівати ці пісні з радістю. Вони веселі і добрые.